Там також переходив в новопосталих гриднях, склипінчастих, з просвітами в глибину, на той бік до видноти з багатьма слуговиками, вбраними ніби для вручистості. Перед всім, близько поряд і внизу, множина движних ярусів з багатьма постатями, трохи менше освітленими, і при них нерозбірливі написи. Від високого завершення віяв, ніби бурями, рожева палевий огонь, а на самій побудові виднілася ніша, кружно викладена, здається, з окремих частин блискавок, браних, як довгі цеглини. Поставився рівний обід, ненабагато видовжений вгору, чистий, з тихістю і яснотою. Там, посеред нього в кріслі, відкрилася постать розпорядника, мов близько і однак. Далечезно, тому трудно дивитися на неї. Зір довелося відвести, хоч пам'ять зберігає. В одному великому вікні зовсім напроти постаті окреслюється просторінь, розрисована в літери при милому пурпурованому відблизькові. Там позначився знаменний знак. Він скоро розтанув серед білости, аби відкрилася вища частина побудови – з вигляду нагадує сферник і стоїть як під великим дощем, хоч там замість води сама виднота перепливає через покрівлю. Воднораз інша частина будови рухається як вітрильник, а ще інша тільки будується і від свого середнього пломення диміє велично. При вході до неї два дерева високо на повітрі, світочі біло висять непорушно, без ніякого доторку до підпорних стін і сходів. Часом видно безліч складників для строєнності. Все в розшир і височину з такою красою в багатстві, що чулося серце як на дивній недільності. Стали приявлятися подобезни краєвидів на весь кругосвіт з їх невиразимою принадою, дуже ніжних, але сильних освітлістю кольорів. Мінилися, мов, квітнево. Коли одні зникали, тоді повиднювалися другі і від любування на них заходила велика радість. Такі були любі складеністю з багатьох мільярдів і кожного з барних тонів, чудесно поєднаних для цілости, а бачених переходами завіз перемінно в котромусь вибраному ладі зримості. Згодом вигляди посмутніли і настала поволі потьмавість, посилюючися найболючішим смутком на неосяжних просторах. Так, ніби від приявності холма для смертних тортур. І стало помітно його з грозовою виразністю, довго, з великою, аж зрештою враз напливла, мов виткана суцільного посвіту, запона, і закрила виднокруг. Появилося море зовсім білого тону, і воно прийшло з височини по своїх ступенях вниз і наближалося, але нежданно зникало. Показалися недокінчені стіни і склепінності, мов дожидаючи праці й обробітку оздобами. Мала частина, коли порівняти з цілістю. Справа від неї і зліва в напрямку до неї стояли гарно окрашені срібні відра, схожі на бочечки, в рівний ряд. І в крайньому зліва знати було якийсь розчин, спільний для всіх, як вапно, і туди опущено краї інструментів. Стояли відра на лаві, накриті сріблястим грезетом, а він обпускався, ховаючи лаву, і навіть простилався наперед, так значно, що пролів, як ґрунт, широчиною і кріпкістю достатній собою вдержати вежу. Багатоповерхова, піднята вінечною вершиною в хмари веша, складалася з різнокольорових каменин, позначених виритим взором повним свічнотим. Навколо по височині витали малярі. Скрізь, де складники будови тратили свіжу барність, вони поновлювали її, вживаючи особливі пензлі. Зсередини випливала потрібна речовинність. Мали на раменах огнисті метілки, випростані на сторони, ніби дивовижні рукава, розвійні внутрішньою огнистістю. Вона своєю сногою, випромінюючися, рухала їх відповідно до того, як була наставлена – то вгору, то набік, то вниз, або триматися нерухомо при роботі на зірець багатьох колібрів, коли випивають вицвіт. Під настильністю грезету, крізь нього, видно глибочезний підвальник вежі, неозоримо розкорінений коридорами в лабіринтах без числа, розвинутих до такої глибочі,